I noci, i, sinu, i duha. Običaj naše svete crkve je da svešteno služitelji poslije pročitano jevanđelja podrže propovijed. Međutim, u praksi vidimo krajnosti razne, ili da propovjedi uopšte nema, ili da trenutak kad se slovo Božije čuje nije prepoznat. A onda se otvara mogućnost, jer i potreba postoji da se recimo besjeda drži na premudrost Smjerno stojimo I vjerujemo Da bi se veći efekat Postigao Ako bi se narodu skrenula Pažnja prije nego što će se Evanđelje pročitati Jer propovjed Poslije Evanđelja Traži učešće Naroda Međutim Danas toga nema Narod naš uopšte ozbilno nije shvatio, niti prepoznao veličinu dara. Niti u trenutku kad se on čita, imamo tu pažnju, a da ne govorimo o danima, o satima koje provodimo izvan crkve. Ako je nama riječ Božja naporna, nepoznata i suvišna u trenutku svete liturgije, braći i sestre. Šta se onda tek dešava kad smo izvan nje? Šta se dešava? Znamo. Nema riječi Božje. Ta riječnama nije potrebna. Mi se ne osvanjamo na nju. Mi nju ne tražimo. Mi ne ištemo. Mi nju ne čitamo. Mi se njome ne bavimo. А она је рече Господњу. Трагедија нашег времена јесте у томе што смо до те мере обамрли да и pored живого Бога и неголог живог присуства у цркви našoj светой православној ми немамо снаге да одреагујемо браћо и сестре. Ево погледајте ово наше сабрање Ono jeste na izgled dobro. I slava Bogu, narod se trudi, okuplja se, ali nije to to. Nije to još liturgijski nivo. Ima tu još mnogo toga što nije svadbeno ruho i što ne priliči svadbenoj dvoranu. Jer crkva Posebno za vrijeme trajanja Svete liturgije je svadbena dvorana, brate i sestre. Svadba carevoga sinu. I tu se zdravice podižu, tu se slova čuju, tu sin pozdravlja narod, tu sam gospod govori narodu. Mi ovaj trenutak uopšte nismo prepoznali kao uzvišeni gavičanste. Gospod Vječni Бог i vječna premudrost говори nama. Pazite, braći i sestre, taj glas dolazi iz vječnosti. To što ga mi slušamo u vremenu i u ovom prostoru, uopšte ga ne ugrožava. On je glas iz vječnosti. On dolazi iz bića Božijeg. To je riječ Božija. I zato je treba posvetiti Posebnu pažnju. Nažalost, obično poslije pročitanog evanđelja bude kasno. Pa onda moramo da premotavamo, premotavamo, premotavamo do početka. Pa onda da ukazujemo na značaj, na značaj, na značaj. I tako nam prođe veliko vrijeme. A ne bi trebalo da bude tako. Da smo izvježbani, da smo pažljivi, ne samo sad, nego uopšteni. Čitanje svetog evanđelja, otvaranje knjige, i ne samo otvaranje, nego i u malom hodu. Kad vidite sveštenika, ali ne vidite njegovo lice. Vi ne vidite lice sveštenika u malom hodu. Zašto? Zato što je evanđelje ispred njega. Dakle, ovaproćeni Bog, to je simbolika crte, braće i sese. To moramo da tumačimo. Ako ne možemo da istomačimo, to nije dobro. To je znak da je naša vjera nikakva. Nije liturgijska, jer vidite, pravoslavna vjera, to je vjera mistika, to je vjera tajnovidaca. Oni koji žele da učestvuju u liturgijskom životu, moraju da budu na visokom nivou. Zašto? Zato što se neke stvari podrazumijevaju. I vidimo vidimo sveštenika da izvazi u malom kodu kao što smo ga danas vidjeli, mi tu ne gledamo čoveka, mi tu vidimo ova pročenoga Boga. I zaiste, ako među vama ima takvi, oni su Boga vidjeli. Vidi, gospod hodi ovim kramom, evo ga provazi tu pored mene. Čekaj da se pomjerim ova koraka ili koraku nazad, da bi mogao da prođe. Господ браћу и сестре, а свештени, он је симбол у светой кајни свештенства. Верујте, Господе присутом у светом еванђељу, а Господе присутом браћу и сестре. И народ треба ко да тумачи? А онда кад дође тренутак да се појави на дверима царским дверима Sve to ne pitamo se nekoga krama, braće i sese, ne pitamo ga ni sa pjevnice, ne čitamo ga sa bilo kojeg mjesta, nego odavde, sa carskih dveri. Sa carskih dveri gospod govori, to je njegov tron, to je njegova katedra, a sveštenstvo, posebno episkopi i sveštenici u jedinstvu s episkopima, imaju obavezu, i svešteno pravo da govora kome, braće i sestre sebi, ne, nego narodu i onda imamo jednu drugačiju situaciju meni čoveku nedostojnom, mnogo grešnom prevarnom i spremnom na izdaju i na razne ustupanje i kompromise evo ipak gospod dolazi evo, ipak mi govori, baš se meni obraćaju, meni priču priča, meni dobro želi, ko? Sam gospod. Ovaj tekst, ovo nije prepričavanje, braće i sestre, pravoslovalni hrišćani. Mi vjerujemo da je sveto Evanđelje, sva sveta evanđelja, da su napisane duhom svete. Iako je gospod rekao ovo što smo danas čuli, A tako i počinje. Reče gospod. To nije prepričavanje. To je, braći i sestre, prenošenje našega uma upravo u trenutak kad gospod govori. To što je govorio prije više od 2000 godina, to ne znači da ono što je danas rekao nema silu ili da je zastarjalo. Ne. Ista sila, isti značaj, ista obaveza Ista mogućnost kao što je bilo u ono vrijeme kad je prvi put rekao ove riječi. I mi danas na radnoj časti sa svetim apostolima i hrišćanima svih vremena, isto ispoštovani kao što je bilo ispoštovani sveta velikom učenica Jefimije, kao što su bili ispoštovani prvi hrišćani kao što su bili udostojeni glasa gospodnje oni koji su ovu priču slušali gledajući gospoda. I mi danas ovdje u svetoj liturgiji, u našoj svetoj pravoslavnoj, čudesnoj pravoslavnoj crkvi, imamo tu mogućnost. Zato prva greška koja izaziva čitav niz pogrešaka i uvodi u velike probleme jeste nepažnja prema slovima Božim, prema pričama Gospodnje, prema riječima Sina Božim. U velikoj pomami današnjeg vremena u nakrsnoj vatri rekla kazalih u velikim buncanjima Imamo, braće i sestre, riječ gospodinu. Šta sve ljudi ne govori, šta sve sami ne govorimo, šta sve ne govorimo jedni drugi, te kako je to mučenje, kako je to mrcvarenje. Ja pričam tebi i ti pričaš meni. I tako sve ukruh jedna mnogo teška atmosfera, много teška, mnogo naporna. Pogotovo za ljude koji su navikli da slušaju riječ Boži. Mnogo napadno, Preko 95% naših razgovora je potpuno buncanje, braće i sest. To veze sa životom nema. Ono što smo mi podimli visoko i zadali kao obavezno drugima, generacijama. Ono što omladini danas nudimo kao obavezno gradivo. Do veze nikakve sa životom nema, braći i sestri, sa istinom nema, sa živim i trojičnim Bogom nema. Dakle, sa kim ima? Sa onim koji je otpao od Boga, a ima potrebu da priča, ima potrebu da obmanjuje, da zavodi, da laže, da prelašćuje. Da sa pravog puta skreće i u propas i čeljusti atske u vodi duše i tijela oni koji ga slušaju. A najveći broj priča je nadaknut njegovim duhom. Zato, riječ gospodnja, jedinstvena mogućnost da se oslobodimo od tog vrtloga, da se snažno uhvatimo i ukotvimo, vezujući svoj um, svoju pažnju, svoju volju, svoje srce za riječi Božije. To je, braćo i sestre, ruka spasenja, to je glas pastira, to je riječ spasitelja. I mi nemamo ni jednog drugog, niti jedne druge riječi koja može da nam pomogne. Ako smo nemarni prema njoj, Mi smo nemarni prema spasenju svom ako smo nemarni da svoju decu naučimo rečima Božim. Mi smo nemarni prema njihovom spasenju, a pa čemu ga učiš? Da stekne sav svijet U redu, nauči ga. Nauči ga svim disciplinama. Neka bude dobar ekonomista, radnik, menadžer, inženjer, programer, bloger, narkodile. Neka sam svijet bude njegov, jer i njegov jeste, bravo. A šta je sa dušom? Na udilistvu. Pa Gospod kaže, uzalud sve, duši na udio, sve si izgubio. Nemar prema riječima Božijim je nemar prema vječnom spasenju, braći i sest. A vječnom spasenje nudi nam se kroz riječ Božiju. Dakle, ove riječi koje mi slušamo ovdje, to je mnogo više nego što mi pretpostavljamo. To je mnogo veći dar nego što se nama čini. Ako mi uopšte ovo doživljavamo nekim darom, nažalost, mnogi to doživljavaju teretom, a ah, još jedno jevanđelje. Jao, evo ga i treće, tri jevanđelje jutros. Dar Božji, svjetlost Božja, Prisustvo Božje nama je naporno, zrači i seste, teško. A o tome je da nosimo sveto evangelje evanđelje na gudima, pa gdje to ima, da ga čitamo, da odvajamo svaki slobodan trenutak i da oslobađamo i druge trenutke tom želom i potrebom. Gdje je to? Nema ga. Zato tama, zato nemoć Zato sve više zakon grijeha i smrti vlada u našem narodu i uopšte u ljudskom rodu. A Bog je među nama, braće i sestre, riječ u svojom životvornom. I ta riječ može da ispuni srca svih ljudi, od Adama do poslednje, jer ona je bespočetna. Ona nema dno, braće i sestre, to je riječ Božija. To riec riječ očeva. Kad god gledamo u riječ Božiju, mi gledamo vječnost, braći i sestre. Kad slušamo čovjeka, mudraca, mi vidimo da je ta riječ mudra, da je nadahnuta. Ali osjećamo da ima i dno, da je to bure ograničeno, jes da je veliko i može tu mnogo dostane. stane. Evo vidimo nekoliko tomova. Kad vidimo neke filosofske ili nazovi religiozne sisteme, vidimo i okultnu priču, ali vidimo da to ograničeno. Ima dno. Riječ Božija, braće i sestre, nema dna. Ona nema ni početka, ona nema ni kraja. Ona je beskonačna. Ona je besmrtna. Ona je čista i istinita. I gled, ovdje sa nama i nama ponuđeno. Ova riječ koju je Gospod uputio nama, baš nama evo ovdje sabranimo, vjerujte braći i sestre, Gospod ovo kad je pričao, on je imao sve nas na umu. Ili, ako hoćete, i to da vam ponudimo, znate li da je Gospod znao za ovaj trenutak, za ovaj dan? Znate li da je znao Svakogod od nas da ćemo u ovom trenutku biti u ovom hramu. Sve je to znao. Znao je današnji raspored u svim pravoslavnim hramima, gdje će ko da stoji, gdje su kome misli. I nudi nam svoju riječ. Hoće da nam pomogne. A kako? Nudeći krst, braće i sesto. Ne može bez krste, kaže gospod. I to u samom početku. Ako hoće ko za mnom da ide, obratite pažnju, jer vi koji ste došli u храм, vi koji živite u pravoslavnoj crkvi, morate da budete svjesni da ste krenuli za gospodom, za Sinom Božim, za Isusom Hristom, Sinom jedinorodnim braće i sestre, za Onim koji je ravan Otcu Nebeskom, koji nam je nisposlao Duha Svetog, koji će nam pomoći, ali pod uslovom, da uzmemo krst. Zašto ovo govorimo? Zato što je mnogo važno. Veliko je pitanje. Mi, braći i seste, hrišćani, jesmo li uopšte krenuli za gospodom? To je veliko pitanje. Zašto? Zato što su mnogi zvani. Mnogi se sabiraju. Mnogi ulaze u svadbenu dvoran, Ali vidimo i ovo jevanđelje, govori... Da nisu svi dostojni. Nisu svi krenuli za Gospodom kako treba. A kako treba krenuti? Pa samo treba saslušati koga, pa onoga za kim treba da krene. Mi vrlo često idemo i putem ne znajući uopšte gde smo krenuli. Za kim idemo? A to je braće i sestre. To je najgora moguća vrsta Iako se to uopšte pobožnošću može nazvati. Kud si krenuo? Za kim ideš? Znaš li? Ako znaš, slušaš li ga? Poštuješ li ga? Pratiš li ga? Ljubiš li ga? Si vi spreman da umereš za njega? Nisi. Onda nisi ni krenuo za njim. Zašto? Zato što on smrt u samom početku braće i sreste. Ko hoće, bratimo pažnju, iako mnogi od nas uopšte nisu krenuli za gospodom, evo danas nova mogućnost, evo ga baš on poziva i hoće da nas izbavi od prevesti, hoće da nas izbavi od obmana, hoće da nas izbavi od umišlenosti. hoće da nas izbavi od važne pobožnosti koje smo i tekako sklonili. Danas su mnogi važno pobožni, braće i srste, mnogi i premnogi. A evo istini toga Boga, evo onoga koji je temelj naše pobožnosti, evo kriterijuma, evo orijentacije. Ko hoće za mnom da ide, niko ne mora, a ko hoće, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom neka ide. Ima li takvih? Evanđelje to pita, iako nije napisano. Ima li zainteresovanost? Jer ko koće život svoj da sačuva, to je ta naša pobožnost. Pobožnost sa ogromnom privatnom svojnom. Čekaj, Gdje je to rečeno? Gdje to rekao? Pazite, ove sve riječi koje smo čuli, to će sve da odzvanja braća i seste na strašnom sudu, znate. Svako je koje smo čuli, to će sve snažno da odzvanja na dan strašnog suda. To će truba Markangelskim da odjekuje vaseljenom. Sve ono što je Gospod govorio i ništa od onog što je nama padalo na pamet. Nema od toga ništa. To što smo mi mislili da je ispravno, naši stavovi, naše krčenje širokog puta, ono što danas uporno hoćemo da uradimo, da proširimo put, da pospemo plaže po uskom putu, da imamo gde da okačimo krstove dok se osvježimo, da nam ih neko drugi nosi ili da ih na rate sa godišnjim odmorima, sa raznim pomagavima, to mi od ćemo, gdje je to rečeno? Ko je to bravoslovio? Ko je od bučenika, ko je od svetitelja, ko je od hrišćana, ikad tako hodio za gospodom? Niko i nikad. A mi hoćemo da proširimo, ne može, Zato je mnogo važno, čuti gospoda. Ko hoće da sačula život svoj? Ko hoće da ima tu Plitku, mrtvu pobožnost. On će sve da izgubi. Sve će da izgubi. To je Gospod rekao. Kako hoće da sačuva život svoj? Izgubit će ga. I koliko gubitnika danas vraćuje srst. Pogledajte koliko je gubitnika među nama. Gubitnik do gubitnika. Hoćemo da sačuvamo sve izgubiti. Evo, nedavno dolazio jedan biznismen. Gleda u praznu. Sve je izgubio preko noci. Još podzvanja svirke iz restorana. Još vari hranu sa velikih gozbi večera. Još nije prošlo. Nema ništa. Ni on, ni žena, ni djeca. Ne samo što nema ništa, nego je grdan duža. I šta mu pada na pamet? Pa naravno, ubij Tako mu kaže onaj što ga je da čuva život. Ubiji se. A gospod kaže, izgubi, umri. Ali ne uprazi. Nemoj da, da bacaš, nemoj da rasipaš. Nemoj to hazarderski. Ne, ne tražim ja to od tebe. Nego ja, Bog svedržitelj, tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Onaj koji sve u rukama drži, ja tražim. Ja predlažem da izgubiš to tvoje malo imanje tih, tih svojih pet zlatnika da bi imao sve, da bi dijelio sa mnom, da bi bio san naslednik Boži, da bi bio sin Boži, da nemaš ništa u džepu nego da sve što je moje i tvoje bude. Tako gospod kaže, to je on ponudio. A zato je potrebno da umremo, braći i sestre, da nemamo imamo ništa svoje u onom sebičnom gordon smislu. A ko izgubi, kaže gospod, život svoj, mene radi i evanđelja, ne u prazu, nego po savršenom modelu i projeku. To se ne radi bilo kako, braći i sestre, umiranje, to je umjetnost, umijeće, umiranje treba da znamo da umremo, treba da nas neko nauči kako da umiramo. Znate, to je način, to je model, metoda, to je asketska podvižnička tehnika pravoslavne vjere i crkve, da umremo da bi smo život zadobili i da ga nikad više ne izgubimo, da ni smrt ne može da nas odvoji od nas od našeg života i od životodavca jer smrt radi Boga pazite umrijeti radi Boga umrijeti radi evanđela znači vas krsnuti braći i sest evo jefimija umrla namučena radi Boga braći i sest nije se i natila nego je radi Boga svim svjesno evanđelski umrla I da li je umrla jefimija? Svehvalna. Nije. Rešavala je posle dileme i nevaselenskim saborima. Ustavljali dilemu u njen kivot da ona provjeri vjeru. Ima u njenom žitju, pročitajte. Živa i puna života, puna istine. I mi, braće i sestre, u ovom manitom vremenu imamo silu, nema potrebe da se zbunjujemo. Nema potrebe da se prašimo. Bog je mnogo bliže nego što mi mislim. Mnogo bliže i mnogo silniji, braće i sese. Naš gospod je svemoćan, svemogućan, sve držite. On sve održava, može da mijenja situacije. Obara, podiže i seduje, umrtruje, vaskrsava. To je naš gospod i radi njega, slobodno umrimo sest, radi njegovog evanđela nemojmo da se prašimo kako ću to šta će biti sa ovim kako ću da polučem taj evanđelski potez, a šta će biti sa poslom kako ću sa ženom kako ću sa džecom kako ću sa imanjem evanđelje kaže ne moraš prosto ako hoćeš E tu se, broći i sese, provjerava vjera, tu se provjerava hrabrost, jer jedna od osnovnih hrišćanskih vrlina je hrabrost. Ako ne smiješ, onda sjedi i čuti, plakši, smizri, to je kukavični ugal. Za gospodu moraš ići, ali biti hrabar, moraš biti spreman, da sljedočiš to i pred veličinama ovoga svijeta ne smiješ se odreći Hrista krsta njegovog, evanželja njegovog nauke njegove života njegovog smrti njegove vaskrsenja i vaznesenja njegovog ne smiješ se odreći jer ćeš se Oca njegovog koji ga je poslao i Duha Svetog koji te čeka čeka tvoju odvuku Da li da umreš i kreneš? Jer ako umreš, eto ga na tebe. Duh život odavljaj se. Nemojmo da se uplašimo svijete, braće i sestre. Svijet nas nagovara. Ne možeš ti to. Pa to je nemoguće. Pa otko tebi to? Pa pogledaj svi kako žive. A pusti to. Svijet govori džavo, braće i sestre, kroz svijet. A evo ga, Gospod u svijetu, evo ga, i onam on govori. I kome ćemo više vjerovati? Riječima Božim je. Pazite, ovo je direktan kontakt sa Gospodom. Nema tu mača. Sam Gospod je rekao. Pazite, angeli odstupaju kad Gospod govori. Apostol Pavle se pomjera, jer Gospod direktno govori. To su riječi, braće i sestvi, koje su proroci čeznovi da čuju ono što mi Čujemo, blago ušima vašim, govori je Gospod. Jer čuju ono što su proroti htjeli da čuju. Pazite, uši koje su slušale riječ Božja, to je osveštan. Um koji sluša riječ Božja, to je osveštan um, braći i srce. Volja koja živi po volji Božja, to je sveta, ta volja svetoga čovjeka. Srca koje ljubi Boga, to je sveto to srce. Kosti koje su nosile sve to, to su svete mošnje. Zato, još jednom, obratimo pažnju na živog i prisutnog Boga i posebnu pažnju obratimo na riječi njegove, braći i sve. Imajte sveto to imajte novi zavjet, uvijek uz sebe. Imajte ga u svojim kućama i čitajte ga redovno. Sa sveštenom pažnjom, ukaže Jovan Zlatosti, pravi su ruke prije nebo što će uzeti sveto evanđelje. Ruke pravi da svetinu ne diraju nečistim i odsujete uprljanim prstima. Robajte, braćo i sese, nije to teško. Ne treba da putujete u Jerusalim, prosto pođite kući i prisjetite se gde ste ono stavili sveto evanđelje. Pa ga izvucite ispod novina, iz vladica, ispod videokaseta, CD-ova, raznih fotografija i novina, izvucite taj biser. Podignite ga i pogledajte u njega i čujte riječi vječnog života. Riječi Sina Božijeg, koga proslavljajmo i pažljivo slušajmo, jer nam govori u ime Otca, Jer nam govori Duhom, Svetim, Gospodom, životvornim. Trojici Svetoj, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.